І батька знайшли, і мати приїхала. А я думав, що ти їздити на коні не вмієш. Умію, похвалився любосвіт. А з Володимира верхи їду. Ну, мамо, рушайте. Я ще сьогодні на вове поїду. З ким же? З князем, Стиславом. У кріпості вже було людно. Мстислав стояв на дворищі, біля нього зібралися дружинники. Він оглядав собак. Що рвалися з рук вовчих. Візок в'їхав у двір і зупинився. Стислав підійшов і вклонився Марії. Вона встала з візка, обняла його. Дякую тобі, князю, за допомогу. Син уже розказав про все. Чули ми про тебе багато. Вона оглядала знайоме дворище, звідки з такою тривогою виїжджала багато років тому. Недалеко від старого княжого терема височив новий терем, збудований боярином Володиславом. Там тепер жив Мстислав з родиною. Біля Данила крутився Василько, невдоволений, що на нього не звертають уваги. Заклопотаний виїздом на лови, Данило теж забув про Василька. Весь час поглядаючи на терем, чи не вийде Анна? «А це хто?» – запитав Мстислав. Марія взяла Василька за руку. Він хотів бути схожим на дорослого, випрямляв спину, виставляв груди. Його сірі очі швидко бігали, він закушував верхню губу, щоб подовжити кирпатий ніс. Надто вже маленький цей ніс, ніби приліплений над червонястими губами. Василько ніби хімерідний брат Данилові, кругловидий, товстий. «А це мій другий син, Василько!» Встислав підійшов до хлопця. Виростай, сини Марії, радіти тобі треба!» «Радію, Бога молю за них!» З вийшла Хорасана за Анною. На Анні білий куций кожушок, поверх якого вона наділа пояс з маленьким мечем. З-під хутряної шапочки звисали коси. Марія зацікавлено стежила за Анною. Вона як жінка... Оцінювала красу дівчини і, певно, була задоволена. Глянувши на Данила, помітила, якими очима стежить він за молодою гостею. Анна ще вікно бачила, як батько зустрічав Данилову матір, і, підійшовши до неї, місько вклонилася. Марія нахилилася до Мстислава. «Хороша тебе донька, і я б хотіла мати таку дочку». Мстислав ледь помітно усміхнувся і відповів. «А чого б і не мати?» Анна підійшла до дружинників, і її зразу підвели сірого коника. Побачивши Анну, коник заїржав. Вона поплескала його по шиї і спритно стрибнула в сідло. Сів на коня і Стислав. «Ну, Данила, показуй, куди їхати. Ви ж тут гості», – сказав Мстислав. Попереду їхали Мстислав, Данила, Анна і Василько. Данила їхав між Мстиславом і Анною, але весь час розмовляв з Мстиславом. Він уже помітив, тільки повернеться в бік Анни. Вона робить вигляд, ніби не бачить його. Перескочивши міст, поїхали під Городянськими вулицями. Данила радів, що минулися всі нещастя. І день був хороший, без вітру. Галичи Галичі тихо, всі вдоволені. Спокійно тепер. Немає бенедиктових розбійників. Звернули на останню довгу вулицю, звідки шлях веде прямо в ліс. А ви що це за гамір? Чому кричать так на бічній площі, де розташовані княжи Кліті? Данило оглянувся, кивнув Дмитрієві, поїдь знай. Дмитрій повернув ліворуч і помчав на площу. Біля Кліти він побачив чоловік тридцять смердів, Збившись юрбою на вкрухті вна, вони збуджено вигукували. «На звіра лови, а людей ганяють! немов звірів!» «За що вдарив?» І він щось говорив, намагався перекричати всіх охриплим голосом. Дмитрі розпалився невдячній смерди. Таке свято вони галасують, не зважають на те, що князі близько. Гість, який прибув, а їм хоч би що, я їм покажу». Сам до себе промовив Дмитрій, і, оперезавши коня нагаєм, підлетів до натовпу. «Ви що? Нагая закортіла? зі злістю крикнув він. Натоп розступився. До Дмитрія кинувся тіун. Вдоволений появою Дмитрія, він сипав словами, мов горохом. «На лови, князь звелі, не хочуть їх, налякав вони!» «Налякав!» – почувся Іванків голос. Дмитрій тільки тепер помітив його. Іванко був збуджений, праву руку не знімав з держака меча. «Добре налякав! Людину по голові бити!» Іванків голос дрожав від обурення. Дмитрій зніяковів, весь його запал миттю зник. «Ти чого тут, Іванко?» «Тебе шукаю! Хотів слово сказати!» Смерде з цікавістю прислухалися до розмови Пісяцького з ковачем. «Не посміє Пісяцький кричати на Іванка!» Адже ходив Іванко, в Новгород з княжим посольством. І яке слово? Ті уна трохи притиш. Хай руками не розмахує так, бо вкоротимо. Дмитрій ледве стримувався. Коротимо. Якби це не Іванко, а хто інший, він би показав за це коромольне слово. Кажи, що він зробив? Нахмурив брови Дмитрій. Людей б'є. Іванко замовк. Потім раптом випалив, ударив твердо хліба, кров з носа пішла. Ударив по голові і спину, загули підбадьорені смерди. «Ви! Замовчіть!» – не витримав Дмитрій, змахнувши на гаєм. Його обличчя перекривилося від злості. Стало тихо. Але краще не було б цієї тиші. Іншим разом Дмитрій знав би, що робити». А нині, коли Данило так гостинно приймає Мстислава після перемоги, не годиться смердами люто обходитися. Та ще це Юванко.